בעזרת השם נעשה ונצליח, ספר כוכבי אור, הקדמה, עד אנשי מוהר"ן, אות י"ט כולל, הקדמה. את השם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, הפאר והרומם, בכל ליבי ונפשי, אברכו ואהדרו, בכל מיני ידועים, רינה ותודה יומם ולילה אביע וארוך לפניו. גם הילול ושבח, שירה וזמרה, כי מאוד רבים וגדולים מעשיו ומפעלותיו, אשר פעל והכין גם לעינינו הגשמיים. בזאת, גם במשל, גם בחידה אפתח שפתי וענבהו, כי הגדיל לעשות מקצה השמיים ועד קצהו, אלפים וריבבות מכונות מכונות ממכונות שונות. בהשכלה נפלאה ונוראה מלך את חלקיהם, בתבונה עצומה ונשגבה מערכת אבריהם, אף ברוב הפלא ופלא הרכיב בהם מכונים, ממכונים שונים להנהגתם. אף בעוצם חוכמה ודעת המציא להם אוצרות מאוצרות שונות למלאכתם. הוספה, עיין הט בליקוטי עת עניין הסימן ל"ט גם בסוף השיר ידידות שבתחילת הליקוטי מורן א', מה שכתב שם אדמור זצ"ל, נביא לבר חוכמה, להבין תכונות גופנו, ומרחקי פרקיו ועריכות איבריו. חיוב הבנתו מועילה לידיעת הבורא, המצייר אלו הצורות כולם, עד כאן לשונו. ומהאפרים ז"ל שמעתי שסיפר ממוהרנת ז"ל, שהעריך פעם אחת לדבר בעניין זה, בעוצם גדולת הבורא יתברך אשר נראה לה גם בהגויות של זה העולם לבד. ומכל זה נתעוררתי להעמיק בזה מחשבותיי ורעיונותיי עד שהעליתי זאת על הכתב כאשר עיניכם תחזינה נשרים. המשך אף תלוחתם במסילותיהם נפלא ונכון לבל ימותו וימעדו אף מאורות ונגורות לעיני המכונים לבל ייכשלו ויובדו עד אשר יתפלא וישתומם כל מביט ורואה את המראה הגדול והנורא הזה ייבהל ויכרד עד שערות תסמר מפחד הנעלם הממציא כל זה. וכל הנפלאות האלה עוד כלא חשובים נגד עוצם ריבוי הנפלאות עד אין סוף ואין תכלית אשר הפליא והלביש בהתורה הקדושה. אשר בא בעצמה ברא והמציא גם את כל הנעל וגם שאר כל העולמות עם כל הנמצא בהם ועל ידם מחיה ומקיים אותם מתחילה ועד סוף. הכל על ידי תורתו הקדושה אשר מסר לנו בכתב ובעל פה, בנגלה ובנסתר. שבזה כלול גם כל אשר הופיע ברוח קדשו על הצדיקים האמיתיים לחדש בה. שעל זה מובא בזוהר הקדוש על פסוק ולאמר לציון עמי אתה, אל תאמר עמי אלא עמי. מה אני בורא שמים וארץ במילולי, אף אתה כן. וכמובן בליקודי תנינה סימן ל"ז, שהתלמידי שת, חכמים בוראים את הכל על ידי דבריהם. וכידוע מאמר האדמור זצל בעת שובו מנסיעתו, אחר באו מלמברג, לרב רבי ברוך זצל, שאמר אז בתוך שיחתו הקדושה, שאין עושה שום דבר בלא תורה. וכמו שנראה לאנשיו גם בעיניהם הגשמיים כמה מעשיות ומופתים בעניין זה, וגם כל מה שהיה נעשה בעולם בכלליות כל פעם היה מרומז בתורתו הקדושה. וגם כמה פעמים כשהיה רוצה להמשיך עזר רפואה לאחד מאנשיו, היה מגלה תורה מעין זה. ועל ידי זה המשיך לרפואתו. וכל מאמין אמיתי, כשישים את ליבו לכל זה, ישתומם ויתפלא על זה בכפלי כפליים, אלפים פעמים, כמו על כל הנ"ל. וכאן הודה בזה מאמר האדמו"ר דצל, שאמר פעם אחת בזה הלשון: ממני יכולים לדעת גדלות השם. ובזאת אנחנו חייבים להודות ולהלל כל ימי חיינו לעושה לנו הורים גדולים כאל עולם חסדו. את השמש לממשלת היום הוא האדמו מוהרן הנמשל בגבורת מאורו וזריחתו להשמש, שעיקר יהיה ביום, שמרמז על הגאולה שאז יתגלה גם ספרו הגנוז וספרו הנשרף, וגם עוצם הנוראות שבפרדס תורותיו ומעשיותיו של עכשיו. ותארח לממשלת בלילה הוא תלמידו הקדוש מורנו מוהרנת הנמשל ללבנה. עד אשר זיכך וצרף את גופו עד שקיבל בעצמו את אור השמש להזריחו גם בעומק החושך שבדורותינו אלה. להחיותנו ולהשיב בזה גם את כל החלושי הרעות, שמחמת גודל כאיון עיניהם אין יכולים להביט במאור השמש בעצמו. והכוכבים שניתנו להפיס דעתה, יש לפרש, שזה מרמז על שאר אנשיו שהיו מקורבים אליו והשתדלו להצדיק את הרבים. זה בגופו וזה בממונו. כל אחד עד מקום שידו הגיע. על שם הכתוב, והמשכילים יזהירו כזוהר, עקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים וכולי. ועל אשר קראתי על שמם את החיבור הזה בשם כוכבי אור, כי הנה חילקתי את הספר הזה לארבעה חלקים, החלק הראשון קראתי בשם אנשי מוהר"ן, כי בו ידובר מרוממות מעלת יקר האנשים הקדושים של האדמו"ר זצ"ל. החלק השני קראתי בשם אמת ואמונה, כי פה ידובר על אודות האמונה הקדושה, שעיקרה תלוי רק באמת. כמובן מזה בדברי האדמור דצל ומוענד ז"ל. ובפרט בליקוטי הלכות הלכות פסח, האין שם באריכות, והלכה ט' בתחילתה. שמי שחושק באמת אל האמת, בוודאי יזכה להבין האמת, אף על פי שיש לו כמה קושיות וכולי, האין שם. החלק השלישי קראתי בשם חוכמה ובינה, כי בו ידובר על אודות אשר זכה אדמו"ר זצ"ל לעלות ולהיכלל באור פני החמה והבינה, לעד ולנצח. ושמרומז כל זה בהגימטריה של שמו הקדוש, זצלה. החלק הרביעי קראתי בשם ששון ושמחה, בו ידובר על אודות יקר, תפארת, מצוות הששון והשמחה בהשם ובצדיקיו האמיתיים, ובתורתו ובמצוותיו הקדושים. הוספה פעם אחת אמר בזה הלשון, מוענת, אני אצל האדמור זצל כעט אצל הסופר. ואני אראה לעניות דעתי שהייתה כוונתו בלשון הזה למה שנאמר בספר א' ב' עוד ג', גאווה, סימן ט"ו, עיין שם. פתיחה. פתיחה לחלק א', הנקרא בשם אנשי מוהר"ן. זה היום עשה השם אשר שמתי אל לבבי להעלות על הכתב איזו סיפורים בקצרה ממה שעבר על מוענת זצל, שלא הובא בימי מוענת אשר כתב בעצמו, כי לא כתב שם רק ראשי פרקים, כמובן למעיין שם. ועוד נתתי אל דיבי לצרף לזה גם קצת משיחותיו הקדושים, וגם קצת סיפורים משאר אנשי האדמו"ר זצל, כי בשכבר הימים הבאים נשכח הכל. ומי יודע עד כמה יתארח עוד זמן גלותנו, והלבבות הולכים ונתמעטים בכל עת. וכן אכרח להעלות גם זאת על הכתב. ומעודן עליה קורה שכל הסיפורים האלה שמעתי מאבי מורי המופלא, מורנו הרב נחמן זולת איזה מעט ומקצת צירפתי לזה, מה ששמעתי גם משאר אנשים מזקנים שבאנשי מוארנת ז"ל. בסיפורים ממה שעבר על מוארנת שמע אבי ז"ל קצת ממנו בעצמו ז"ל, וקצת מיודעיו וחבריו מהנוער שהיו בקיאים בזה. פתיחה מהדפסה ראשונה הנה שמתי לבבי להעלות על הכתב קצת סיפורים מאנשי רבנו הקדוש והנורא הרב רבי נחמן זצ"ל, ובראשיתם קדמתי את הסיפור ממוהרנד ז"ל, כי עליו שמח את ידיו והאיר בו כמאור הגדול במאור הקטן לממשלת ולהכנעת לוחמיו ומריביו, אשר רבו בחושך אפלתנו, כרבות מחשבות בלב איש ועצת השם יתקום. אנשי מוהרן א' בשנת ה' אלפים תק"מ נולד מאורנד ז"ל, ולידתו והתגדלותו היה בנמרוב, בבית אביו הרב הגאון הנכבד רב נפתלי אירת ז"ל, ונתגדל אצלו בתורה וברושר ובחוכמה, כי אביו הנ"ל היה עשיר גדול והיה לו עם עוד שני שותפים גדולים, שלוש חנויות גדולות בהדס ובברדיצ'וב, ובעיר מושבו בנמרוב. וגם מאורנד ז"ל היה מנעוריו, בקיא ומבין בכל סחורותיו ובשאר עסקיו. וחותנו היה רב ואב בית דין בישראל, אשר עד היום נודע שמו על פני תבל, הרב הגאון הצדיק, רבי דוד צבי זל ממאלוב. אשר נהג רבנות במאלוב, ובשאריגרד, ובקרמניץ, ובכל העיירות אשר סביבותיהם, כולם סרו למשמעתו. ובו מרנד זל, בבית התלמוד של חותנו הנ"ל, נתגבר ועלה בחריפותו ובקיאותו בתלמוד ובכל הפוסקים הראשונים והאחרונים, כשאר הגדולים אשר בארץ. ב. והנה מימי ילדותו וימי נעוריו של מוארנת ז"ל נחשף לבבו לעבודת השם, כי לא המדרש שיכר אלא המעשה. ומכל שכן בעת התקרבותו אחר כך לתלמידי המגיד ז"ל, שהיו עדיין בעולם. הלוהי המה הרב הצדיק רבזוז'ה ז"ל, והרב הצדיק רבי יצחק עם ברדיצ'וב, והרב הקדוש רבי ברוך ז"ל, והצדיק רבי גדליה מליניץ ז"ל, והרב הצדיק רבי ז"ל מפרבישט ושאר הגדולים זכרונם לברכה. ומאז נתעורר ונחשף יותר לקיום התורה, לעובדא ולמעשה. כי בדבר הזה נתעלו יותר הצדיקים מהקדושים הנ"ל, שהיו מצד הבעל שם טוב והמגיד, זכר הצדיקים צד, לברכה. ומאז ההשתקקותו וכיסופיו להשם יתברך גדול ונפלא מאוד. אבל מרוצם התגרות הכוח המונע והמכריח בכל מדרגה ומדרגה. וכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. הוא מניח כל העולם ואין לו מתגרה וכולי, אלא בתלמידי חכמים. על כן עליו ירד בעליות וירידות רבות ועצומות מאוד בכל עת ועת. והיה קשה עליו מאוד כל דבר שבקדושה שרצה רצה לעשות, הן בתורה והן בתפילה וכיוצא. גם היה בעל מחשבה גדול מאוד, שזה אחד מה-24 דברים שמעכבים את התשובה. ולא ידע לכל הנ"ל שום עצה ותחבולה מה לעשות, כי כבר בחן ונשא לכמה צדיקים אמיתיים שהיו באותו העת כנ"ל. אבל לא הועילו לו לא, כלל לזה, ולא היה לו מהם שום תועלת מזה. ואם בכל זאת היה מרוצה לנסוע אליהם, אבל מחמת שאביו היה מצד המתנגדים על כל החברה הקדושה של הבעל שם טוב זצ"ל, וגם חותנו היה מתנגד גדול, כי אז לא נשקט עדיין בעולם המחלוקת והרדיפות שרדפו מאוד את כל האנשים שרצו להתקרב את תלמידי המגיד ז"ל, כידוע המפורסם כל זה, ומחמת כל זה היה גם למעונת ז"ל מניעות עצומות מלנסוע אליהן. רק אף על פי כן, אם היה מרגיש שהם מועילים לו לעבודת השם, לא היה מסתכל על שום מניעה. ג. אחר כך בקיץ הקודם התקרבות מעונת ז"ל לאדמו"ר זכר צדיק וקדוש לברכה, היה בדעת מוארנת ז"ל לקבוע דירתו בבואדיצ'וב או באדס אודות מסחר החנויות של אביו כנ"ל. רק שנתעכב מחמת שהגיעה לו ידיעה שהגיע מחותנו, רבי דוד צבי ז"ל, שהוא צריך לעבור דרך נמירוב בנסיעתו. והשם התברך סיבב שנדחה נסיעת חותנו מיום אל יום עד אחר ראש חודש חשוון, ומוארנת ז"ל חיכה והמתין עליו בנמירוב. ובתוך כך סיבב השם ידברך בנפלאותיו העצומים שיצא אדמו"ר זצ"ל לברסלב שהיא קרובה לנמירוב, עיר מושבו של מוארנד ז"ל, בערך שמונה עשר מיל. וכל זה הייתה סיבה מאת השם ידברך כדי שהתקרב מוארנד ז"ל לאדמו"ר זצ"ל, כדי שעל ידי זה לא תשתכח אפילו דיבור אחד מדברי האדמו"ר ז"ל. ומיד ששמע זאת מוארנד ז"ל, שהאדמו"ר קבע ישיבתו בברסלב, נבער לבבו כל כך עד ששכח ולא העלה עוד על לבבו ממחשבותיו ו ותכף רצה לנסוע עליו במהירות האפשרי, כי אביו היה אז בברדיצ'ו. על כן התיישב בדעתו שלעת עתה יישא מיד לפי שעה, כי כעת ממילא אין לו מניעה גדולה מחמת שביב אינו בביתו, ואחר כך אם יראה ויחזה שמקבל מאיתו חוכמה ודעת להתחזק בקיום התורה, שזה העיקר וכולי כנ"ל, ויראה ויבין בדעתו שיהיה לו לא תועלת מאיתו בעבודת השם, לא יביט עוד אחר כך על שום מניעה. וכן היה שנשא בשבוע זאת הוא ורבי נפתלי ז"ל ועוד שני אנשים, רבי ליפה ורבי זלמן הקטן לאדמורזל לאדמור ז"ל. ומיד בכניסתם לאדמורזל דיבר עמהם הרבה, ובתוך שיחתו הקדושה סיפר להם שלושה מעשיות. מעשה ראשון מהרב מנסחי ז"ל, שבזרם מזם שיתנו מאוד את לבבם לכל דיבור ודיבור שיוצא מפיו הקדוש אפילו בעסקי העולם, ולבל ידמו בנפשם שעל פי פשוט ומדבר את דבריו חלילה. מעשה שני מהרב רב שניאור זלמן זל, מנזל, שבזה רימז על מוענת זל שהרבה מאוד תחדש בתורתו הקדושה. חטא או שפה על החלק של העל. אפילו על המניות אשר מאביו, כי גם על זה נאמר אתה ואביך חייבים בכבודי. כי אי אפשר לקיים כל המצוות התלויות בלב שהם העיקר, רק על ידי התקשרות לצדיקים ולדבריהם הקדושים, המחזקים את הלב בתפילה ובשאר עצותיהם הקדושות לכל אחד ואחד לפי מקומו ושעתו. ואין ביורדיה חלק ב' סימן רשמי סעיף כ"ה, ובפתחי תשובה שם סעיף קטן כ"ב לעניין תפילה בכוונה. ובאמת אחר כמה שנים התחרט אביו מאוד על כל אשר עצר לו, והודה לו על כל מעשיו בכל ליבו ונפשו. וזה היה עוד בזה העולם. ומכל שכן בעולם הבא בוודאי הוא מחזיק לו טובה בלי שיעור, כברה מזכה אבא, כמובא בספרי אמת. ואין בחיי מוהרן בסיפור מעלת המתקרבים אליו עוד מעשה שלישי מהתקרבות הרב הקדוש רב מיכאל הבעל שם טוב ז"ל שבזה כיוון למוהרנת ז"ל מחשבתו שחשב אז ונתבהל ונשתומם מאוד בראותו בעיניו כי לא נעלם מאיתו גם כל מחשבותיו ורעיונותיו העולים על לבבו ומאז נמשכו אליו בהתקרבות גדול מאוד ומוהרנת ז"ל הבין מיד שבוודאי יהיה לו תועלת מאיתו בעבודת השם נדבך כרצונו הטוב כנ"ל ואחר כך חזרו לביתה, מחר יום או יומיים, בא אביו של מוהרנד ז"ל לברדיצ'וב, ומסתם הכרה הפועל זה. אבל כבר נחלט בדעתו של מוהרנד ז"ל לבל ישמע אליו כלל בדבר הזה כנ"ל. ד. וכל זה היה בשבוע שלפני של סליחות. כי האדמור זצ"ל יצא לברסלב בימי אלול הקדושים, כמובן בחיי מוהרנה אין שם. וביום ראשון של סליחות התחיל מוהרנד ז"ל להכין עצמו לנסוע על ראש השנה. כי כבר נתוודה לו בהיותו בברסלב מהאזהרה שהזהיר מאוד האדמו"ר ז"ל על, על זה. והלך ושכר לו עגלה וציווה לבעל העגלה שייסע חוץ לעיר ושם ימתין עליו. והוא הלך לביתו לקח מלבושיו השייכים ליום טוב, ונתעורר רעש גדול בביתו, וזוגתו התחילה לבכות ולהתאונן מאוד. ואביו מגודל זעמו וחרון אפו לא ידע כלל מה לעשות. והוא הלך בזריזות ונסע לאדמו"ר ז"ל עם עוד איזה אנשים, והיה אצלו בימי השנה הקדושים. וגם אחר כך בכל עשו את ימי תשובה. ובאלו עשו את תשובה נכנס פעם אחת לבדו אצלו ז"ל, וסיפר לפניו את כל ליבו. וציווה אז עליו האדמו"ר ז"ל כמה הנגות, העיין בשיחות טרנט בעוד קפ"ד. ואחר כך יצא עמו מהבית והלך עמו בחוץ אנא ואנא אצל הבית הכנסת הגדול דשם, ודיבר עמו הרבה דברים המשיבים את הנפש והכריע אותו מאוד. ובאמצע השיחה לקחו אדמוז על בידיו הקדושות סביב כתפיו, וענה ואמר לו בזה הלשון. ומעתה, טוב מאוד אם אומרים את כל שבלב לפני השם נדבח, היינו כמו לפני חבר טוב אמיתי. ומיד נכנסו אל הדיבורים בלבבו כאש בוערת ממש, והבין תכף שעל ידי עצה זאת בוודאי יהיה נעשה איש כשר כראוי. כי כל מיני מחשבות שיסבב הבעל דבר בדעתו. וכל מיני מניעות שימנעהו כולם יספר לפני השם מטבח ויבקש מאיתו רחמים ותחנונים על כל דבר שיעזרו להיות כראוי לאיש הישראלי. ועל ידי אלו דיבורים קרבו להשם מטבח בהתקרבות גדול מאוד. ה. Hey. ומיד בהליכתו מאדמו"ר זה נכנס לבית הכנסת הגדול הנ"ל שלא היה אז שום אדם והתחיל לקיים זאת. ואחר יום כיפור נסע לביתו. והתחיל לחשוף מאוד שאקיים זאת כראוי, כפי אשר נחשף לבבו לפרש היטב כל שיחתו לפני השם נדבך בפרטי פרטיות מכל מה שעובר עליו. ולקרוא ולצעוק להשם נדבך מעומק הלב על כל דבר ודבר בפרטיות ולקיים ממעמקים קראתיך השם. והיה לו איסורים גדולים בעניין זה, כי בפני אנשים אי אפשר לעשות כן, וחדר מסוגר בבית אביב גם כן לא היה לו. ואפילו אם מצא לפעמים איזה מקום מיוחד, היה לו איסורים ובלבולים, כי באמצע נסתבב על פי רוב שפתאום נכנס איזה איש. והיה לו בלבולים גדולים מזה, ולא ידע מה לעשות. ונתייעץ בדעתו שהמקום המובחר לפניו לקיים זאת כראוי, הוא רק מחוץ לעיר. כי שם יהיה ביכולתו למצוא מקום פנוי ומוצנע, שאין הולכים שם בני אדם. ושם יהיה ביכולתו לפרש לפני השם נדבך את כל אשר עם לבבו. ולהתפלל ולצעוק ככל חפצו, ולא יהיה לו שום בלבול משום דבר. אבל מחמת שנתיירא מאוד שגם בזה יתפרסם הדבר, כי אלוהים יראו שהוא יוצא מחוץ לעיר, יהיה תמיהה גדולה. כי אלוהים ידעו כל יושבי ראש שלנו שום עסק מחוץ לעיר. והוא היה ממובחרי בני הנעורים שבעיר, בתורה ובעושר ובחוכמה ובייחוס. ואיש כזה, כשיראו שהוא יוצא מחוץ לעיר, יתמעו וישאלו זה לזה, ובוודאי יתפרסם הדבר. והתחיל לחשוב שנית ברעיונותיו מה לעשות, ונסכמה עצתו שהזמן המובחר לזה הוא הלילה. כי בלשון לילה ואפלה, בעת שבני אדם ישנים, אז יצא לשוח בשדה ממקומו, אז שיבחר לו שם. ולא ידע מזה שום אדם. כי בביתו יסברו שהוא הולך לבית המדרש כדרכו מקודם, וכן עשה וקיים. ואף על פי כי כן נתוודה זאת אחר כך לקצת בני הנעורים, אבל לא פרסמו זאת, כי הבינו שאין רצונו בזה. וגם כשהיה בברסלב אצל האדמו"ר ז"ל, עשה כזאת כמה פעמים. ו. בליבו היה בו יום מאוד לעבודת השם ידבח, וכל תפילתו ולימודו היה בהתלהבות גדול מאוד אשר אין לשער. ובכל עת ועת שהיה צר לו בעבודתו ידבח, היה נוסע לאדמו"ר והוא הרבה מאוד בדבריו הנעימים לעוררו ולהחיותו ולחזקו בכל מיני חיזוק. והאדמו"ר ז"ל דיבר עמו שייקח לעצמו בדעתו שיתחזק ועבודתו יתברך, אף אם יעבור עליו מה. אפילו אם יצטרך חס ושלום להחזיר על הפתחים. וכל זה ויותר מזה יקבל על עצמו, אולי יזכה להיות כרצונו יתבח. אשר רק זאת יישאר לאדם לעולמי אדוני נצח נצחים. כי אין שום יתרון מכל העמל והטרחה של העולם הזה, העוברת ופורחת כהרף עין. ופתאום נלכדים במצודה רעה. אשר אין גם אחד שימלט מזה, ובהכרח להתבלות בעפר אימה ותולע, וכמובן בזה בספריו ז"ל, שצריך לשמור מאוד את הזיכרון הזה בכל יום ויום. וכן עשה וקיים העונת ז"ל, ורצה לפרוש את עצמו לגמרי מאבלי העולם הזה, ולבלות כל ימיו בתורה ובעבודת השם. וכל אהריו ומיודעיו ירבו לדבר עליו, על שם ומרחם על עצמו ועל אשתו ובניו להשתדל בעסקי הפרנסה כדרך כל הארץ. והוא לא היה לו פנאי כלל אפילו לשמוע את דבריהם מכל שכן וכל שכן להשיב להם על זה. ז. וכירות אביו את כל זה הרבה לקצוף עליו מאוד והלך וגירשו מביתו. והמעות שלו בערך שני אלפים רובל כסף לקח בידו ולא רצה להתנעם לו. והוכרח לאכול אצל זקנו חוץ משאר מיני מרירות שעבר עליו באותו העת. והוא לא הסב את פניו גם מזה, והרבה לעסוק בעבודתו התברך בהתמדה גדולה, וגם שקד בכל עת על דלתי האדמורזל לשמוע ממנו דברי אלוהים חיים. ולפעמים נתפייס אליו אביו קצת, והוא הוכרח להבטיח לו שלא ירבה על כל פנים בנסיעתו לאדמורזל. אבל מגודל מוקד לבבו לא היה באפשרותו להתאפק בשום אופן, והוא הוכרח לעבור על הבטחתו ולנסוע שנית כנ"ל. ח. ובסוף אותו החורף נסע למדוודיווקה. כי שם היה אדמו"ר ז"ל בעת ההיא, ואף על פי שהיא דרך רחוקה מנמרוב, והיה לו זאת נסיעה מנויות רבות וגדולות, אשר אי אפשר לבאר הכל בכתב, הוא התגבר על כולם. וישב שם אצל אדמו"ר כמה שבועות, עד שחזר אדמו"ר לביתו, כמובא כל זה בימי מעונת העין שם. <ת'> אחר כך בימי הקיץ, כשראו את אומץ לבבו בעבודת השם, עד שאי אפשר למונעו מזה בשום אופן, התחיל אביו מחדש להתפעש קצת, ואמר שיחזיר לו את כל מעותיו. ועם כל זה גרה עליו את שני בני ביתו, שהתעוררו מחדש להתווכח עמו, ויענו ויאמרו לו, הלא זה כמה שנים שאתה סמוך על שולחן אביך, כי אז כבר היה בערך עשרה שנים מיום חתונתו. ועתה, מתי תעשה גם אתה לביתך, ומדוע לא תרחם עליך ועל בניך וכו', ועוד כיוצא בדברים אלו. והן אמנם כי אנו יודעים מאומץ לבבך בתורה ותפילה עד שאי אפשר לך להתפרד מזה בשום אופן, אבל אין אנו אומרים לך חס ושלום שתתבטא לגמרי מהלימוד. רק שנזכיר לך חנות, וזוגתך תשב כל היום בחנות, ואתה לא יהיה לך שום עסק בזה. אבל על כל פנים, דבר אחד אתה מוכרח להבטיח לנו. היינו שתיסע לברדיד שוב עבור קניית הסחורה, ואף על פי שתהיה מוכרח להתבטל בזה לפעמים איזה ימים, <coughs> אבל לעומת זה, לא יהיה לך בכל אורך הזמן שבינתיים לא שום בלבול משום אדם, ולא שום ביטול משום דבר, ויהיה ביכולתך לעסוק בתורה ועבודת השם כרצונך ואהבת נפשך בלי שום מניעה. כאלה וכאלה דיברו על לבבו כמה פעמים, והוא לא חשקה נפשו גם בזה. וגם לא ידעו למצוא איזה עת וזמן להתווכח עמו. הרבה בזה, אחרי אשר כל היום ישב בבית המדרש. וכשבא לאכול נזער מאוד, בלי להתמהמה יותר מהכרח אפילו כרגע. וזרר עצמו בתכלית הזריזות לשוב ללימודו ולעבודתו. ונתייעצו בני ביתו לשלוח אליו לבית המדרש את אחי אביו, שהיה איש פנוי קצת, ושלחו אותו בכל יום שילך אליו לבית המדרש כדי לטעון עמו על זה. וברוב טענתם עמו חזקו עליו דבריהם, והוכרח להבטיחם על זאת. אבל לתנאי עמם, שעל כל פנים לא יהיה לו שום עסק אחר זולת הנשיאה, כי הם בעצמם יזכירו לו עגלה ויכינו לו כל צורכי הנשיאה, והוא לא יצטרך לעשות מאומה, רק הנשיאה וקניית הסחורה לבד. ביוד. וגם על זאת דבה ליבו מאוד, ונפשו הייתה מראה לו על כל זה בלי שיעור. כי כפי שנקבע בלבבו זכרון יום המיטה ויום הקבורה, שמוכנים ועומדים לזה בכל עת ורגע. וכל הימים של האדם הם מנויים וספורים וקצובים במספר אצל אשי מטבח. וכל שעה שהתבטל בקניית הסחורה היא אבדה הנצחית, אבדה שאינה חוזרת, אבדה והפסד, רווח נפלא ונורא עין נוראתה, לא שהיא המרוויח בהשעות האלה. ואף על פי כן הסתפק מאוד ולא ידע לתת עצה בנפשו אם להתעקש עמהם גם בזה. כי כבר הכניסו דבריהם בדעתו שהסתפק, אולי כך הוא רצונו יתברך, שיעסוק קצת במשא ומתן. וגם זה נחשב לעבודת השם, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. הרבה עשו כרבי שמעון ולא עלתה בידם. כי הדיבור, יש לו כוח גדול למשוך לב האדם, הן לטוב, הן להיפוך, חס ושלום, כמובן מזה בדבריו ז"ל. על כן התיישב בדעתו שקודם נסיעתו, שלעת עתה ילך גם עכשיו אל מקומה אשר לא מחוץ לעיר. ובהצאתו את העיר יפרוס את כפיו לפניו בבכי ותחנוני מעומק הלב אולי יחוס וירחם עליו להנחתו בדרך האמת לבלתי אסור מרצוני ימין ושמאל חס ושלום וכן עשה שהלך ונתמהמה שם עד שעיר השחר ומשם הלך לבית הכנסת ולמד קצת ואחר כך התפלל תפילת שחרית ואחר תפילתו נתיישב בדעתו שקודם נסיעתו לברדיצ'וב ייסע מקודם לברסלב לקבל רשות מהדמור כי ידע שדרך הבעל עגלה הנוסע לברדיצ'וב לבד ישים לדרך פעמיו עד לפנות ערב. ואז הימים הסמוכים לתקופת תמוז, שימים ארוכים מאוד, ומנמרוב לברסלב שמונה עשר מיל, והיות באפשרות לנסוע ולחזור קודם לנסיעתו. ואף שלפי שעה לא נמצא לו עגלה לנסוע לשם, אבל מגודל תשוקתו התחיל ללך לשם ברגליו. ואגב, אורחה עסק גם בצעקה ותפילה לפני השם ידבח. והשם נדבך הזמין לו עגלה בדרך הליכתו, ונסע ובא לברסלב. ובבואו לאדמו"ר ז"ל התחיל לדבר ולשיח עמו כדרכו תמיד. ובתוך שיחתו הקדושה יצא עמו לחוץ, והיה הולך ומדבר עמו עד שבאו על ההר, אשר מעבר לנחל העובר שם סמוך לביתו, ונכנס עמו בשיחה ארוכה מאוד. י"א. ואז דיבר עמו העניין המובא בליקודי א', סימן נ"ב, על אודות הטועים, האומרים שהעולם מחויב המציאות, וכו'. אך מאין נמשך הטעות וכו'. דע שזה נמשך מחמת שבאמת עתה שכבר נאצלו ונמשכו נשמות ישראל, עתה בוודאי העולם בבחינת מחויב המציאות וכו'. אך נשמות ישראל בעצמן כשנאצלו, היו הם בעצמן עם כל העולמות התלויים בהם, הכל היה אפשרי המציאות, כי היה באפשרותו להצילם ולבורם או שלא לבורם. אך תכף כשנתרצה הקדוש ברוך הוא להציל נשמות ישראל, זה היה כל העולם בבחינת מחויב המציאות. כי מאחר שנאצלו נשמות ישראל, אזי כביכול הוא מחויב להמציא העולם. כי על, כי על מנת כן נאצלו נשמתן, שכל העולמות ייבררו בשבילן, והם ימשלו בכל. ומזה נשתלשל ונמשך השטות וכו', אבל באמת רק השם יתברך לבד ומחויב המציאות וכו'. ועיקר הכוונה שברא כל העולם בשביל ישראל, היה כדי שישראל יעשו רצונו שיחזרו וידבקו בשורשן. דהיינו שיחזרו וייכללו בו יתברך שהוא מחויב המציאות וכו'. רק בשביל זה מחויב השם יתברך כביכול לברוא ולקיים כל העולמות בשביל ישראל כנ"ל, כדי שיעשו רצונו כנ"ל. ועל כן אז די כאילו כשעושים רצונו נכלל העולם בבחינת מחויב המציאות וכו'. כי על ידי שעושים רצונו יתברך, הם חוזרים ונכללים בו יתברך שהוא מחויב המציאות. ואז נכללים עמהם כל העולמות הכלואים בנפשו בחיוב המציאות. י"א הוספה אגב, עבורך אמרתי להודיע למעיין מה שנראה קצת לפי עניות דעתי בבירור דבריו הקדושים האלה. כי בעניין הזה של כלליות העולמות על ידי נשמות ישראל במחויב המציאות, הוא מביא בזה שני טעמים שכל אחד נעוץ וקשור בחברו. טעם אחד מחמת שכל העולמות תלויים ומקושרים בנפשות ישראל המושלים בהם. על כן על ידי שישראל עושים רצונו נדבח שהוא מחויב המציאות ונכללים בו, אז ממילא נכללים גם העולמות התלויים בהם במחויב המציאות. טעם ב' מחמת שעל מנת כן ברא אותם בשביל התכלית הזה שיעשו ישראל עצמנו וכו'. ועתה, כיוון שכבר נעשה התכלית הזה, עתה די כא ומחויב כביכול לקיימם במציאותם ולאחיותם ולהנהיגם. בעיין בדברי מוענת ז"ל בהקדמת הליקוט א', שכתב שם בזה הלשון, וצריך אתה מעיין שתבין בדבריו שלפעמים מביא שתיים או שלוש ראיות לדבר אחד וכו', ומ ומרעיטת הלשון נדמה כאילו היא ראייה אחת, עיין שם. <coughs> המשך, אך לזכות לזה להיכלל בשורשו, דהיינו לחזור ולהיכלל באחדות השם נדבח, שהוא מחויב המציאות, זה אי אפשר לזכות כי אם על ידי ביטול, שיבטל עצמו לגמרי עד שיהיה נכלל באחדותו נדבח. ואי אפשר לבוא לידי ביטול כי אם על ידי התבודדות, כי על ידי שמתבודד ומפרש שיחתו בינו לבין קונו, על ידי זה הוא זוכה לבטל כל התאוות והמידות רעות, עד שזוכה לבטל כל גשמיותו ולהיכלל בשורשו. אך עיקר ההתבודדות הוא בלילה, בעת שהעולם פנוי מתרדת העולם הזה וכו'. כי ביום וכו'. ואפילו אם הוא בעצמו אין אותו, הוא עודף על פי מאחר שהעולם טרודים, אז וכו'. על ידי זה קשה אז לבוא לידי ביטול. וגם צריכים שיהיה התבודדות במקום מיוחד, היינו מחוץ מהעיר בדרך יחידי וכו'. כי במקום שהולכים שם בני אדם ביום הרודפים אחר העולם הזה, אף על פי שכעת אין המולכים שם, הוא מבלבל גם כן ההתבודדות, ואין הוא יכול להתבטל ולהיכלל בו ידבח. על כן צריך שילך לבדו בלילה בדרך יחידי, במקום שאין שם בני אדם, ושם ילך ויתבודד ולפנה ליבו ודעתו מכל עסקי העולם הזה, ויבטל הכל עד שיזכה לבחינת ביטול באמת. ואזי, כזוכה לביטול באמת, ואזי נכלל נפשו בשורשו, דהיינו בוידבח, שהוא מחויב המציאות, אזי נכלל כל העולם עם נפשו בשורשו, שהוא מחויב המציאות, כי הכל תלוי בו כנ"ל. ואזי נעשה כל העולם על ידו בבחינת מחויב המציאות כנ"ל. י"ב אחר כך ענה ואמר לו, זה פירוש המשנה הנאור בלילה, והמהלך והמח... בדרך יחידי ומפנה ליבו מכל עסקי העולם הזה לבטלה, דהיינו לזכות לביטול הנ"ל. הרי זה מתחייב בנפשו, שנתהווה ונעשה מחויב המציאות עם כל העולמות התלויים בנפשו. ומאוצר מתיקת הרגשת מוהרנת ז"ל, בדבריו הנימים האלה, נתבטל מגשמיותו מחמת זה בעצמו. ויצעק בקולו ויאמר, אהה, ארוצה נא בשווקים וברחובות, ואצעק, אהה, מה הם חושבים לעצמם? ומגודל תבערת לבבות שממש יצא מגדר אנושי, רצה באמת לרוץ ולצעוק כנ"ל. ומיד חטף אותו אדמורזל בבגדו, וענה לו, ואמר לו, עצור עמוד, כי לא תפעל כלל. אל גימל. אחר כך קיבל רשות מאדמורזל, ונסע לביתו לברדיצ'ב עבור קניית הסחורה. ונפשו נקטה בחייו מרוב מרירות לבבו, על שמבטל עצמו קצת מעבודתו נדבך. על כן, מיד בשובו משם, עם הסחורה על עיני מרוב, עד שלא הספיק לפרש ולהודיע לזוגתו המקח מכל מין ומין, הלך במרוצה לבית המדרש לשוב לעבודתו נדבך, והיא הייתה בת אב בית דין, רבי דוד צבי ז"ל. ומימיה לא כלל אפילו לשב בחנות כל היום, מכל שכן לידה מרשימת הציית מכל פרטי מקח הסחורה, שבוודאי לא היה באפשרותה. וכשנכנס אצלה איזה קונה הוכרחה לרוץ אליו אל הבית מדרש, לשאול מאיתו על המקח, עד שראו כל בני הבית שגם זה אין אותו עץ הטובה. ומחלו לו גם על זה, והשתדלו אחר כך שיהיה גם קניית הסחורה על ידי איש אחר. וזוגתו קיבלה על עצמה כל טרדת החנות מבוקר ועד הוספה הליל והעיקר נראה לעניות דעתי שמעוצם ההתערות הדלתתה שהיה לו מקודם לזה, על ידי זה העיר והמשיך עליו האדמו"ר בכל דברו שבמאמר הזה בעצמו המשיך עליו התבטלות והכלליות באחדותו נדבך. וכמובן בספרי אמת לעניין פרשת הקורבנות והקטורת שכל התיקונים שנתעבה על ידי המעשה בפועל, שהיה בזמן בית המקדש קיים, נתעבים ונמשכים עכשיו על ידי האמירה והדיבור לבד. וכן בעניין זה כל התיקונים שנתעבו על ידי המעשה והקיום של האדמו"ר ז"ל, אשר הוא בעצמו עשה וקיים ככל הנ"ל בכפלי כפליים, ביתר שאת ויתר עוז עד שזכה להתבטלות והדבקות בייחודו לטבח בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו. המשיך אותם עכשיו על מוהרנד ז"ל על ידי אמירתו ודיבורו של התגלות הזה לבד, עד שהביא אותו להתבטלות מגשמיותו זאת. י"ד וברבות העתים והימים נתמעט אצלו הרבה מהמעות שלו, כי רווח החנות היה מועט מאוד, וגם כבר היה ניזון על שולחנו עוד מימי הקיץ הנ"ל, וזוגתו כבר הורגלה להתנהג כדרך העשירים, וכמו שראתה מעודה בבית אביה וחותנה. ומחמת כל זה נחסר אצלו הרבה מאוד מהממון שלו, והיא התחילה מחדש להרבות דבריה כנגדו, על שפנה את עורפו כל כך מעסקי העולם הזה. והוא כנגד זה התחיל מחדש ליתום אוזנו מדבריה כנ"ל. פעם אחת באה לביתו קודם סעודת הערב, והתירה עליו בדבריה עד שנחלש דעתו מאוד, כי הרבתה לספר לו מעוצם דוחקה שכבר היא חייבת קצת ממון לאחרים בעד צורכי הבית, כי רווח החנות מועט מאוד וההוצאה מרובה כנ"ל. עד שנתמרמר מאוד מדבריה ונכנס בכובד ראש לחדר אחר ויישב שם. וענה ואמר, ריבונו של עולם, הלו קודם שנעשים איש כשר באמת, מוכרח הדבר להתמהמה הרבה. לעת עתה תן לי פרנסה. וסיפר שאז נתקיים אצלו מה שכתוב, והיה טרם יקראו ואני אענה. כי עוד טרם דיבר את הדברים האלה, הקדים השם מטבח רפואה למכתו והזמין לו מקום להתפרנס בלי שום עסק. כי בשעה זאת נתוועד אביו עם שותפי החנות אשר לו, לא, ובחמלת השם נכמרו רחמי מאוד על מעונת ז"ל, והרבו להוכיח את אביו על שפנה את עורפו מבן יקיר ונחמד כזה. והוא תירץ את עצמו ואמר מה לי, מה לי לעשות, הלא כבר החזקתי על כמה שנים, וכבר עזרתי לו קצת במעותי גם אחר כך, ומה איפה אעשה לו יותר? אחרי אשר יש לי עוד בנים קטנים המוטלים עליי, ועוד כיוצא בדברים האלו. ונתנו לשותפים עצה שייקח את כל שארית הסחורה שבחנות של מוארנת ז"ל ויעמיד אותה בשוויה וישתף אותה בתוך סחורותיהם אשר בחנות המשותפת שהיה להם בהדס וממה שיעלה חלק הרווח ממעותיו חוץ מה שיוותר קצת נגדו יהיה לו ממה להתפרנס ומיד שלח אביו לקרוא לו לעוד יום מזה וכן נסע ונשתהה הדבר איזה שנים עד אחר הסתלקות האדמו"ר ז"ל שהתפרנס מזה בכבוד ואחר איזה שנים התחיל גם הרביב להידלדל מאוד, וממילא הגיע מזה היזק גדול למרנד ז"ל. ועם כל זאת לא נצרך לבריות עד שמונה שנים אחר הסתלקות האדמו עד שירד מנכסיו לגמרי, עד שמכר גם כל הכלים העיקרים שנשארו אצלו מימי אושרו. ואמר שפעם הראשון שהתחיל לאכול בכף של עץ, חלפו ועברו כמה שבועות שלא הרגיש שום טעם באכילתו. ובין בעניותו ובין בעשירותו עסק יומם ולילה בתורה ותפילה. ועסק בשיחותיו הקדושות לעורר גם אחרים לעבודת השם כאשר פקד עליו אדמו"ר ז"ל. ט"ז וכל הנהגותיו וכל מעשיו היו בזריזות ובמהירות גדול מאוד, כמו הליכתו למקווה בכל בוקר. הלך ופשט ולבש את בגדיו בתכלית המהירות, עד שכמעט לא היה באפשרות שום אדם להשתבות עמו. וכן בעת כתיבתו היה הקולמוס פורחת מתחת ידו, שהיה לפלא בעיני כל רעיו. וכן שאר מעשיו כולם היו במהירות גדול ונפלא עד מאוד. וגם אדמו"ר ז"ל התפלא פעם אחת על גודל זריזותו, ואמר שבוודאי יזכה להיות על ידי איזה רועה נאמן. ועיין פרפראות לחוכמה על התורה, <coughs> סוד כוונת המילה, סימן גם... ס"ג. גם אחז תמיד את המורה שעות, שעון, לנגד עינו, והיה שומע את כל שעותיו ורגעיו בכל מיני שמירה. כי גם בית נסיעתו וישיבתו על העגלה הרבה ללמוד ולהתפלל ולצעוק להשם יתברך בכלות הנפש ממש. ושום דבר בעולם לא בלבל את דעתו לבטלו מעבודתו אפילו כרגע. ולהרבות בשבחיו יקצרו המון יריות וכאשר הן הודע לכל יודיו ומכיריו אשר הכירו מעודו עד יום הצתלקותו. שמיום התקרבותו לאדמו"ר זצ"ל נבער לבבו בתבערת עצום ומופלג אשר אין לשער. וזיכרון יום המוות לא נפסק ממחשבתו אפילו כשעה קלה. וכפי עמקות רעיוניו, אשר העמיק במהירות פריחת הזמן של חיי אדם בזה העולם, שכאין יחשבו נגד חיי העולם הנצחי. וגם, הלו במהירות פריחת הזמן הזה מסוכן האדם בכל רגע ורגע. היה נחשב בעיניו כל העוסקים באבלי העולם כמשוגע ממש. ואת כל העושר והכבוד שנתגדל בזה מנעוריו, מעש וגעל ושיקץ. וקיבל על עצמו כל מיני ביזיונות רדיפות אשר הדפו אביו ואשתו וכל משפחתו. והרבה לצרוק ולבקש מהשם יתברך שיזכה להיות כרצונו בכל תעלומת לבבו עד הנקודה הפנימית שבלב. עד אשר זכה גם הוא למעלה מופלגת ועצומה עד מאוד. והאש הגדולה והקדושה של עוממות האדמו ודבריו הנוראים בערה בלבבו כלבת אש. ולא לחינם הרעיש עליו השטן ארץ ומלואה. כי גם הוא היה משיב כל ישראל בתשובה, אם לא היו נתרחקים מאיתו ומדיבוריו הנוראים. <דיף> ועתה הנני להעתיק גם קצת סיפורים משאר אנשי האדמו"ר. רב שמעון ז"ל היה איש עוסק במשא ומתן, ואף על פי כן הרבה מאוד בתוך זה לעסוק, אבל עבודתו התבח. וגם הוא הרבה מאוד בהתמודדות ושיחה בינו לבין כונו על פני השדה. כי לפעמים, בי... לפעמים ביום ולפעמים בלילה. הוא פעם אחת מתיישב וקבע דירתו באיזה קרצ'מי שהייתה סמוכה לעיר, כדי שיהיה לו בן נקה ללך בכל עת לאייר, להתבודד שם ולפרש שיחתו. גם בבואו לארץ ישראל בחר לו שם איזה מקום בקצה העיר הסמוך לשדה, במקום שאין בני אדם מצויים כל כך. ושם הרבה לעסוק באותו יתברך, ובפרט בתפילה והתבודדות יומם ולילה. עד את פטירתו ז"ל. <coughs> י"ח גם היה עוסק לחדש בתורה, ופעם אחת נסע ביחד עם מוהרנת ז"ל וראה אצלו הכתבים שלו. והותוו מאוד בעיני מוהרנת ז"ל ולקחם בידו, ולא רצה עוד להחזירם לו כדי להעתיקם ולהדפיסם. ועשה עצמו רבי שמעון כמחריש ולא ענה דבר. רק המתין עד בואם לבית מלון ואז הביט בכל פעם בעין הפקיחה עד שהסיח דעתו מאמו ארנת ז"ל, וחטף אותם פתאום מאתו וזרקם לתוך התנור ונשרפו. י"ט רבי דוב מצ'רין ז"ל, גם הוא היה איש עוסק במשא ומתן כל ימיו. ואדמו"ר ז"ל פקד עליו להפריש חומש מכל אשר הרוויח ולחלקם לעניים. וכן עשה וקיים כל ימיו. וקודם פטירתו ענה ואמר: עם החומש שלי אינני ירא אפילו מהבית דין של מעלה. זה עוד יעזור לי. והוא נתקרב לאדמו"ר ז"ל עוד שנים רבות קודם לארנת ז"ל. ואל ידו נתקרבו גם רבי יהודל ורבי שמואל איזיק מדשיב.